в дорозі захворіла, лежала все. Ну, ноги попухли, ухильно відповіла Ривка. «Зо, буває, буває. Ось у нашому містечку моя знайома теж довго лежала. Так у неї ноги, як ось і в панночки, аж посиніли». У цей час наші подорожні вийшли з-за скелі, пішли понад краєм кручі. Перед ними відкрився чудовий краєвид. Долина Дністра здавалася глибокою, прорізаною щеленою, над дні якої вирувала і билася об скелі досить широка, але вся вкрита каламутною піною ріка. Протилежний берег був теж високий і горяний, але контури його лягали м'якими лініями і кучерявилися темною зеленню лісів, що задивлялися в воду. З височини, на якій стояли наші подорожні, було видно, що за смугою лісів розляглися смарагдем оксамитом ниви, по яких подекуди пробігав світло-сріблястий полиск. «Ой, мама, як гарно тут і страшно!» – скрикнула ривка. «Чого страшно?» – здивувалася жебрачка. «Тут, хвала Богові, спокійно і безпечно. Ми там, унизу сидимо, і до нас через цей кам'яний мур», показала вона рукою на високий прямовисний кряж лівого берега, не долітає ніякий шум, ніякий гвалт згори і з інших боків. Ми там у ямі, як на тому світі. Хлопів у містечку мало, ми майже всі свої. Ну і тихо. До нас докочуються чутки, нібито на горі бунтують хлопи проти панів. А пани наче зібрали конфедератів і ріжуть хлопів, палять їхні села. А де запопадуть, той наших грабують та вішають. Такі страхіття розказують кари єгипетські або як за гамана. Борони Боже, торохтіла говірка єврейка, обережно ступаючи краєм урвища. А до нас ніхто й не заглядає, в нас онде і дороги пустя ще й немає, стрибай як хочеш із скель. Слова єврейки, що в цій ямі кінець світу, що сюди ніхто й не загляне, били в серце Сари ножами. Вона стугою озиралася кругом, і з жахом ступала тремтячими ногами, неначе кожен крок наближав її до відкритої могили. Ні, не до могили. Вона б у могилу пішла з радістю від своїх котів, від їх нелюдських катувань, а її ведуть у кам'яну в'язницю, звідки ніхто не визволить її, звідки не долинуть до дорогих людей ні зойки її, ні останній крик нерівної боротьби. Ус. «Я не про ті страхи», – заговорила нарешті Ривка. «Від хлопських страхів пурець мій втік. І правду кажучи, краще місця більш прихованого немає на цілому світі. А я ось про що, про ці урвища, що й дна не видно, а коли йдеш, то в голові паморочиться, у вухах дзвенить і в очах зелені кола. Я ось про ці провалля. Ну що, коли зірватися тут, кісток не позбираєш». «А вже ж не позбираєш!» – кивнула головою жебрачка. «Цієї весни зірвався он з того місця, що перед нами, а може й з своєї охоти стрибнув якийсь подорожній. Так до дна не долетів, розірвало його обгостре каміння на шматки і знайшли на дні тільки шапку та ціпок». Сара здригнулася і на хвилину зупинилася. «А що коли?» – і замить усе щезне, всі страхіття, муки, – промайнула в неї думка. Урвище було за п'ять ступнів. «Ой-вей, замовкни, не розказуй такого!» Воно перелякала її. Та не встигла Ривка доказати, як Сара, зібравши останні сили, рвонулася і, вислизнувши з рук старопілих спутниць, кинулась до прірви. Отчайдушний крик завмер на устах жінок. Жах прикував їх на місці. Ривка бачила, як Сара, хитаючись, наблизилась до страшного урвища, і кинулась туди, витягши руки вперед. Стара скрикнула і затулила очі руками, та через секунду її штовхнула жебрачка. «Вона зачепилась! Біжимо!» Коли Рівка відкрила очі, жебрачка вже була на краю прірви і, напружуючи всі сили, щось тягла. «Допоможіть! вислизає, слизає!» – гукала вона, задихаючись. Рівка підбігла до неї, Жебрачка держала в руках край сареної спідниці і намагалася вхопити ноги дівчини. Мабуть, нещасна кинулась у провалля, не до краю урвища. Тіло її перевалилося, але падіння затримав гострий камінь, за який зачепилася її спідниця.